IT-koulutettu esittää Eija Kalliela kertoo yritysprojektin ja tutkivan oppimisen ohjaamisesta verkossa. Nauhoitettu 11. huhtikuuta 2008. Olen luvannut puhua opiskelijoiden yritysprojektiin ja tutkivan oppimisen ohjaamisesta verkossa. Tota, mä olen, niin kuin tuossa alussa kävi ilmi, opettanut kauan verkossa kirjoittanut verkko-opettamisen käsikirjan. Tänne Finlecture siis Hanni oli kirjoittanut verkkoohjaamisen käsikirjaa nyt. Ja olen tehnyt tutkimuksen, että mitä mieltä opiskelijat on siitä, että millainen on hyvä verkkoopettaja, opettaja hyvä verkkokurssi. Eli nimenomaan hyvä verkko-opettaja antaa palautetta vastaan kysymyksiin, eikä tämä on just sitä ohjausta nimenomaan. Tämä kannusta oli mulle silloin yllätys, mutta nyt olen huomannut, että se on ihan hyvä tehdä sitäkin. Ja nämä on siis todella ammattikorkeakouluopiskelijoiden mielestä. Ja sanovat myöskin, että hyvä verkko-opiskelija on sitten itseohjautuva ja hallitsee ajankäytön. Eli nämä on siinä järjestyksessä, mitä ne on pitänyt pitänyt tärkeimpänä, eli tämä tekniikan hallitseminen on täällä alempana. Mutta siis tämä on todella kuusi vuotta vanha kysely, eli mielipiteet ovat saattaneet muuttua sen jälkeen. Tämä on ollut minulla pitkään, kun olen puhunut näistä asioista, eli opettajan keinot säästää itseään hyvää ennakkovalmistelua. Ja tämähän tuli just tässä hänen esityksessä esille. Eli mitä paremmin tämä ennakkovalmistelu on tehty, sitä vähemmällä opettajia pääsee. Ja mä olen käyttänyt tätä todella näitä vertaisarviointeja hirvittävän paljon, että ei pelkästään niitä opettaja antaa palautetta. Ja sitten opiskelijat tuottaa osa materiaalista. Mä opetan justiin, että miten uutta teknologiaa sovelletaan. Esimerkiksi yritystoiminnassa, liiketoiminnassa. Niin enhän minä, opiskelijat tietää paljon paremmin sen uuden teknologian Opiskelijat vaan on töissä. Ja ne tuo sieltä tietämystä, mitä opettaja jopa on 12 vuotta ollut ammattikorkeakoulussa. Niin sitä tietämystä opettajalla ei voi olla samalla tavalla kuin sitä isolla opiskelijaryhmällä. Ja mulla on nyt tässä... Puhuin kolmesta kurssista, eli projektioppimisen kurssilla, joka on pyörinyt jo kymmenen vuotta. Mun opiskelija tekee nyt tuolle Jaako, äh, Jaakonaholle tuota, muun muassa, että siellä Ymmärtääkseni siinä jotain tapahtuu, ainakin viime tuli viesti, että miten nämä laitetaan serverille nämä softat. Eli siis selkeä ryhmätyö, ne tekee, siinä on selkeät vaiheet, analyysi, suunnittelu, toteutus ja loppuraportti. Aikataulu on selkeä. Ja kaikki näkyy verkossa sitten muille opiskelijoille. Ja sen lisäksi ne tekevät seminaariesityksen uuden teknologian sovellusmahdollisuuksista, mikä tuosta uutta materiaalia. Eli opettaja ei tuota materiaalia. Nytkin minulla on siis ö, tota, no kolmesta eri teknologian osa-alueesta uutta asiaa. Ja sitten niillä on tämä verkkotentti, joka on yksilötyö. Mä en tsekkaa, että paljonko niillä on materiaalia esillä, mutta käyttää kaksi tuntia Ja verkotentissä kysyn esimerkiksi, miten tämä projektityö tehtiin Et jos joku ei ole ollenkaan osallistunut projektityöhön, niin se näkyy sitten tässä tentissä Ja tässä on, miten ohjataan, eli siis todella kaikki on materiaalia ohjaa Eli siellä on aika paljon just materiaalissa valmiina asiaa ja sitten se ryhmien muodostus, eli tässäkin nyt oli todella se ryhmä, joka lähti sulle tekemään, niin se viimeiseksi löysi toisensa, että siellä oli jotkut toiset ryhmät jo, jo niin päässeet työn, työssään hyvään vauhtiin. Eli kun ei ole mitään lähikontaktia, niin se kestää ennen niin kuin opiskelijat löytää, ja se riippuu opiskelijaryhmästä myöskin. Mutta muistutuksia aikatauluista ja vastauksia, kysymyksiä ja ohjausta seuraavan vaiheeseen, tällaista olen verkossa antanut niille. Ja rakentavaa palautetta nimenomaan sitä, että kun te olette tehneet näin, niin olette ajatelleet tällaista, tällaista näkökulmaa. Että ei suoraan, että teen näin ja näin. Eli ei näitä lyhyitä lauseita, vaan kysymyksiä. Ja sitten tuota vertaisarviointia. Sitten minulla on tutkivan oppimisen kurssi jossa asiantuntijaryhmä määrittelee oman tutkimusongelmansa. Annetaan ohjeellinen aikataulu, nyt minulla on tänä kevään esimerkiksi yksi ryhmä muuttanut sitä aikataulua, he totesivat, että he haluavat tehdä vain, kun mä olin laittanut ohjeelliseen aikatauluun kolme iteraatiokierros, niin he tekevät vain kaksi, koska heillä oli sen verran hankalampi tekninen aihe, soa, integroidut, no jotain, mikä minullakin minulla kevään yli hilssiin. Mutta siis se juuri, että opiskelijat ovat hurjan innostuneita siitä. Ja sitten kollega, kollega todella neuvoi, että jos ne ensimmäisellä tapaamisessa pääsee jo esittämään niitä omaisia arvauksia ja hypoteeseja, ne pääsee paljon nopeammin liikkeelle ja vievät ne jo verkkoon samalla. Ja ohjaus on todella tätä, että mä muistutan aikatauluista, opastan tietyssä työskentelyyn seuraavaan vaiheeseen, että mihin siinä kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten työtä organisoivia viestejä ja vastataan kysymyksiin. Mutta nyt kun mä sitten yhdistin nämä kaksi niin Tämä on nyt tällainen pilottikurssi mikä meillä on eli tätä tietoa rakennetaan projektityön vaiheita varten Ja opiskelija kuuluu siis toisaalta projektiryhmään joka tekee sitä projektityötä Ja sitten opiskelija kuuluu asiantuntijaryhmään Mä en tiedä onko täällä mitään tekemistä tämän trialogisen oppimisen kanssa mistä mä <laughs> Niin, niin eli siis todella että niin kuin tavallaan tutkiva oppiminen Mutta siinä on tietty tavoite ja päämäärä tielorakentelu tukee sitä projektityötä ja tämä oli meillä ajatuksena Sitten tässä on tällaisia sudenkuoppia, joihin saattaa langetavaa vaikka on 10 vuotta opettanut verkossa ja se nyt langetti melkein kaikkiin. Eli tässä ihan siis kysymyksiä keskustelun pohjaksi, tämä oli pilottikurssi eli aikataulu, no tietysti jos se puuttuu ta Siis ongelmia on, että jos aikataulu puuttuu, niin kuin minulla oli silloin tutkiva sopimus kolme vuotta sitten, mä ajattelin, että ne on kolme vuotta olleet tuota, IT-alalla töissä, niin hän saa tehdä aikataulun, mutta eihän ne tehneet aikataulun, vaan jotain tapahtuu sitten, kun koko kurssi oli lopussa. Tässä meillä oli, tais, että meillä oli liian tiukka aikataulu, ja nyt se on sitten muuttunut matkan aikana. Eli sitten että se on liian tiukka sitten löysennettä, ja, ja se on iso ongelma, koska sit opiskelijat eivät niinku pysty hallitsemaan näistä työskentelyä. Sitten tietysti jos tavoite on hukassa, iralliset tehtävät, jotka eivät ole kytköksissä toisiinsa, esimerkiksi tässäkin oli ajateltu, että tiedonrakentelu tutkii projektityötä, mutta sitten kun se ei edennyt aikataulussa, niin se ei sitten enää tukenutkaan sitä, Jollankaan ne tuntui kahdelta erilaiselta tehtävältä. Ja pelisäännöt sitten on myöskin tässä tullut kaikenlaista vastaan. Ohjausviestit, just niin kuin Hanne sanoi, että se pitää miettiä etukäteen, että miten ne ohjausviestit, missä vaiheessa. Eli sulhan on isä myös, mutta tota noin, se, että jos ne on vaan sitä. Ja sitten vastauksissa Viivet, että tuossa oli esimerkiksi pääsee sen opiskelija pyysi apua ja sai sitä vasta pääsee sen jälkeen, niin hän koki, että siinä oli viikko väliä. Ja tässä oli pedagoginen näkemys, siis kun kurssi alkoi, siinä oli paljon liikuteltavia osia, siellä oli toisaalta yrityskontaktit, jotka solmittiin, yritysten edustajat olivat aloitustapaamisessa, opiskelijat ryhmäytyivät, että keskustelivat tästä projektityöstä ja yritysten edustajien kanssa, jotka esitti toimeksantonsa ja sitten piti perehtyä siihen tutkivaan oppimiseen. Et siinä oli hiukan liian monta liikkuvaa osaa ja sitten tota, kulttuurierot. Toisaalta siellä oli yritykset, joilla on hyvin erilaiset kulttuurit. Sitten opiskelijat tuli eri koulutusohjelmista. Meillä kun on siis kahdesta haaga tulee haakasta ja entisestä Heliasta, niin siellä on koulutusohjelmia, vaikka sama koulutusohjelmaakin nimellisesti, niin saattaa olla erilaisia tapoja ajatella asioita ja miettiä ja keskustella keskenään. Ja sitten tämä mikä Hannella oli nämä ryhmätyöt ja ryhmän ohjaamiset, niin tässä todella me odotettiin 40 opiskelijaa, sinne tuli 16 opiskelijaa. Eli kun oli tarkoitus, että 5 opiskelijaa per yritys, niin sit siellä oli kaksi tai kolme opiskelijaa per yritys. Eli ne on hyvin pieniä ryhmiä ja se on yksi ongelma. Ja sitten jos ne tulee eri koulutusohjelmista ja viestii eri tavoin, ja sitten se yrityskulttuuri on vieras. Toisilla saattaa olla pitkällistä työelämäkokemusta, toiset on ihan noviseja. Ja sitten huomasin tämän justiin, että tämä just tekstipohjainen viestintä synnyttää väärinkäsityksiä. Eli me ollaan pyritty sitten opiskelijat käyttävät me ollaan itse käytetty tätä konekruota nyt, meillä on ollut kaksi ohjaustilaisuutta ja tulee kolmas. Mutta sitten näissä, näissä samanaikaisissa neuvotteluissa niin on sitten nämä hankalaa ajat, eli siis jos opiskelija on töissä tai hänellä on jotain muita harrastuksia, niin ne tulee samanaikainen neuvottelu, niin se on yksi ongelma. Ja siitä saattaa myös tulla ristiriitoja, että vaikka se puhuminen olisi hyvä. Sitten tietysti tulee tätä viestintää toisten selän takana suuttuneena, loukkaantuneena, huupuneena, just nämä, mitkä toit esiin. Mitä me opitaan tästä? Pilottihan on aina sellainen, josta opitaan ja jossa kehitetään sitten. Eli siis tietysti realistinen aikataulu selkeä tavoite, pelisäännöt ja pedagogiikka näkyviin. Et tehtävät pitää kytkeä siihen kokonaisuuteen, mutta sitten ryhmätyö tähän, minä nyt laitoin kysymyksiä, että miten sitä hyvää henkeä edistetään, et kysyin Hannelta, että miten neuvoja tähän, että jos opiskelijat ajattelee ja kokee asiat ihan eri tavalla. Ja sitten tietysti, jos opiskelijalla on joku ulkopuolinen kiire, joka uuvuttaa hänen ja sitten hän reagoi siihen. Tässä on niitä haipoja, joista puhuttiin. Opettajat ja opiskelijat, vain pienet ihmiset. Verkko yhdistää, mahdollistaa, vääristää, kivettää huudon. Kuunnellaan toista, annetaan hiljaa aikaa ymmärrykselle. Kiitoksia, toivoisin kysymyksiä ja kommentteja. Ja sitten tietysti niitä voidaan jatkaa tuolla illalla. Joo. Kun sä sanoit, että liian pienet ryhmätkin on ongelma, niin mikä siinä silloin muodostuu? No sitten tietysti, että jos toinen esimerkiksi jättää keskeni, niin se yksin jäänyt on aika yksin. Et se on ainakin. Ja sitten tietysti se, että tavallaan isommassa ryhmässä, niin sieltä löytää ehkä enemmän. Ver vertaisia kuin pienemmässä ryhmässä, jos ne on todella ihan erilaisia, toinen on pitkän linjan IT-ammattilainen ja toinen on novisi. Mm. Mutta tässä on just se, että tähän olisi pitänyt paljon enemmän panosta nimenomaan tähän ryhmän dynamiikkaan. Joo. Oletko sinä ainoa olleen, on Eli siinäkin on tietysti se, että sä varmaan puhut tästä ohjaajien yhteisohjauksesta, ajattelin, että sekin tulee tässä esille. Eli ei tehty näkyväksi ihan kaikkea, mitä me ajateltiin. Eli puhuttiin, niin kuin kiinnitettiin huomiota nimenomaan näihin yrityskontaktien luomiseen, ja se onnistui hyvin. Mutta sitten justin että jotakin asioita pidettiin itsestään selvänä, jotka olisi kuitenkin pitänyt puhua auki. Muita kysymyksiä vielä. Okay. Mitä ne opiskelijat sitä tästä tukivahduttamiseen? No kun se just, että ne, niille ei oikein auennut se. Eli siinä alkutilanteessa ei ollut riittävästi aikaa perehtyä siihen, koska siis sitten kun siellä oli yritysten edustajat paikalla, niin aika käytettiin siihen, että keskusteltiin niiden kanssa jolloin se, että sen jälkeen huudetaan verkossa, niin se ei enää auta. että kovettaa kuinka lähettäisi nyt ollaan siinä vaiheessa, niin mitään ei tapahdu. Joo, jo, ihan samanlaisia kokemuksia, että, että siinä tulee tämä kakkeoisuunto, että pitäisi opettaa myöskin että tehdään läpinäkyvästi tuoma pedagliikkaa. Kyllä. on se väline. Joo. Kiitos, kiitoo erityisesti kiinnostaa, että miten he Joo, eli siis toisen kurssin, se menee loistavasti. Siihen kolme tuntia käytettiin, no. joo. Niin, ajan käyttäminen esimerkiksi on opettajankohtia puolissa ja, ja se ole mitään R&K1 ja ei siellä saa opettaa sitä R&K1 sitä R&K1 ja sitten se sisältö jää tulevan, koska ihmiset pystyvät ADK. 1 samalla tavalla kuin tavallista opettajan koulutusta tai oppilaan koulutusta kaikki me tiedetään että sille pitäisi antaa aikaa sille ihmisten ryhmäytymiselle ja sille ihmisten eteenpäin menemiselle ja joka ikinen kuitenkin sitten ja katsoit, kuinka on kansalaistiiva, mitkä asiat, ja ruvetaan ryntäämään. Tullut, yksi hirveän iso osa noissa ongelmissa verkossa on myös se, että ohjeet tietää, että kuuluisi panostaa myös siihen erkkovuorovaikutuksen ohjaamiseen ja, ja siihen ryhmien kerääntymiseen. Joo aikaa, kun tarvitsee Se sitä asiaa? Se on, niin. se on ihan totta. Ja sitten kun lasketaan, että tämä on 162 tuntia ja mä oon käyttänyt näin paljon. Joo. Tämä tallenne on julkaistu Creative Commons by Attribution Share Alike -at Tallennetta saa siis jakaa vapaasti eteenpäin ja muokata kunhan mainitsee alkuperäiset tekijä ja pitää lisenssin samana. Lisätietoja osoitteesta it-kouluttajat.gtry.fi.